Alhamdulillahi min al-shaytan r-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim Inn alhamdulillahi n'a ahmaduhu, n'asta'inuhu, n'asta'afruhu N'a'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min seyyidhati a'malina May ahdihillahu falamudillahu wa mayudlilahu falamudilahu falamudilahu Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la shariqa lahu Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد تجد فالاندريم لغداتات يا بمن برزوتين تان سبحانه وتعالى بريوسن جيس اللهم جل جلاله për shëndetje të ona, për shëndetje të zotit, lëvdatat, mirësit, begatit, të gjithat të të buarat të kënjëriju mëjë mirë, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, në bishok të ti të ndërshëm dhe besnik, në bifaminin e ti të pastor, në bigrate ti të, të ndërshëme, dhe në bëgjithë muslimarët të cilët e pasojnë rrugën e ti dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar gjëmatli, Këtema, betëm së është e njohër për juve, andaj përshka këtë materialit dhe bollakut të tematikës dhe cilën për e trajtojmë, nuk gudzojmë me hubë shumë ko që në mënir njëftohemi sa tjetë mundur me detale më të shumë të nga jeta e ti Alehi Salatu vë selam. Andaj e lusim Zotin tonë Gjellegjellu hu që në këtë ditë a gjërimi, Allah huvebra tona të i banë kabulë i pranën ato dhe të metat, të ligat, zotë i ongjëllë gjëleluhu në ishlyen dhe të në i falë. Kemi ngellë në ligjeratën e fundit, në jeshkrimin e Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem, në përgaditjet hinore të zotë i gjële gjëleluhu, të cilat ja kishë përgadit qyshë herët, me shekuj me radhë për para, ardhja dhe prezentimi i këti njëriju të madhë, Në si përfaqën e tokës Tham se Zotë i ongjëlle gjelëlu Ka përgatit Muhamedin sallallahu aleyhi sallem Qish në duar të Ibrahimit Anda Ibrahimi aleyhi sallatu sallam është ta i cili me didur të ti Ja ka ndërtu qabën Dhe ka qenë kjo veçori Dhe në mënir të veçan Dhe ti karakteristik Për ardhën e Muhamedin sallallahu aleyhi sallem Pas ta i përmendëm Se në atë ko Kan jetu e Bizantët kanë jetu romakt, kanë jetu persianët, kanë qenë indianët, kanë qenë edhe këto pjesë tona të Balkanit nën pushtimin e romakve dhe bizandve, por se Zotë Ion Gjellegjellu nga mesi shkretires në një vend i pa zhvilluar dhe i pa avancum në shumë aspekte, si që i përmendë mungesin e shkollimi dhe arsimimit, dhe nga kitë kjo Zotë Ion Gjellegjellu i zgjedi arabët që nga gjaku i tëre, të vjen njeri ju i cili e vullos vullën dhe kurorën e të gjitha mesajëve të Zotit Subhanahu wa Teala dhe përmendëm arshyët pëse i ka zgjith Zotit Gjelle Gjellalu -Gjell Arabët pasaj përmendëm emrën e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam dhe thamë sa e është Muhammedi Ibiri Abdullah hut Muhammedi Ibiri Abdullah hut Ibiri Abdul Muttalibit Ibiri Abdul Muttalibit, Ibiri Hashimit Kjo është fisi Muhammedi sallallahu aleyhi sallam të cilin Duhet nga me njofë nga se kjo është pengamberi johm Dhe kjo është familja e ti Ibiri Hashimit, Ibiri Abdi Menafit Ibiri Abni, Ibni Kusajit Ibiri Kilabit, Ibiri Murras Ibiri Kaabit Ibiri Luajit Aja ka rujtë Allahu Gjelle Jelalu kështu dikujna babgjishat Ai di dikush babji është deri kash di kush i di kash andaj, hu, ja ka shlark rradh dikush që idi babji është kaq larg andaj allahul jalaluhu yakarojt parafisnin muhammedit sallallahu alaihi wasallam në munir në munir që ti dihet për ardha dhe çdo detaj i ti ti jet në shesh ç'i do të tashoft me sot për analfabetizmin e muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mos dijen e ti shkrim dhe lexim dhe se si zoti e ka vendosë prezent dhe e kalon publike mosdijen e tij të shkrimit dhe leximit, që sikur neve të ishim pesë e kësaj e këtij cikletit do të ishte gojja një shprovë e madhe për njeriu. Andaj kifis dhe kifarefis është i ruajtur nga Zoti subhanehu ve teala. Është i biri i ghalibit, i biri fehrit, apo i fehrit. Ktu një detaj duha të cekët Shpashar njerëzit ju përzihet dhe ju ngatrohet nga se tani kjo fusha e njëjës së babgjishave dhe stërgjishave dhe parafisit është fushë e cila fillon muzbe me regjistrimin e njerëzve. Në të kaluara i kanë mbajt mend, tash i regjistrojnë dhe i harrojnë njerëzit. Nevë shpashar e dëgojmë se pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam është prej kurraijshve. Është prej kurraijshve. Ku është kurraij? Kurraij është Nof. Epitet i njerit për këtëre babgjishave Nëse familia Apo farefisi Apo disa njerës Përfundojnë të njerit për këtëre Atëra ati i takon imam loku I muslimanve Imam loku absolut halife I muslimanve Si që është Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju E kështë më rar Kush është kure ishi Nga kitë këto babgjisha Kure ishë kanë polimizu Për ma afor është fihri Fihri, kënjëri, i kanë dhënë kurejshë. Nëse përfundon të kurejshë, atërë përfundon imam lëku të kjo familje. Dhe qabën e kanë pasë kjo familje, kurejshë. Kurejshë kanë qenë presidenca, e kanë pasë krijetar lëkin absolut. Ska guzu kërkush me i dal, kërëshi. Përveç disa familjeve të cilat janë orvatë, për me imor qelësat e pushtetit por se me ardhen e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem janë koput të gjitha, gjitha shpresat andaj ibiri fihrit pra ibiri kurejshit ibiri malikut ibiri nadrit ibiri kinanes ibiri huzejme ibiri mudrike të gjithë këto gjyshët e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ibiri iljasit ibiri mudharit ibiri nizarit i biri ma'dit i biri adnanit dhe prej ta adnani deri te ismaili ka muahabet të gjon dhe ka argumente të të ligjta andaj kanë vënë jetare deri këtu oj shfis i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ngjarat në fundit përmendëm një ngjarje e cila ka ndodhur në vitin e cilen ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ajo është ngjarja e elefantit kjo ngjarje në Porputhje me vitet të cilat ndajnë numrojnë sa 2018, është 570 apo 571. Kjo është përputhje me këtë ngjarje. Me pajtimin e gjithë muslimanëve dhe historianëve, Muhamedi Ali Sallallahu Aleyhi Sallam ka lindë kët vit. Ka lindë në kët vit. Pastaj kanë polemizuar për datën e lindjes dhe muin e lindjes, dhe nuk kanë polemizuar për ditën e javës. Keni falasysh. Me pajtimin e krejtve i dihet viti. Pastaj ka polemik të mui dhe ka polemik të data. Dhe pastaj ka pajtushmëri për ditën e hanë e martë. Të hanën, ka linda ale i salatu e selam. Dhe të hanën i është brishpallja dhe të hanën ka ndrujet ale i salatu e selam. Pra viti dhe dita i avës, viti i 570, viti i elefantit, dita e hanë, këtë të janë me pajtimën sa i përket mujit ka muhabet ka muhabet tek ulemat dhe përmendëm arsyjen sepse nuk i djetë preciz kur ka lindë cilin muj nga se në atë ko nuk e kanë ditë se është pëngamber se kanë ditë se ka mu po pëngamber dhe nuk e kanë morë shumë nga të zemrës me i registruje vitet andaj shumë prej arabve kër jam pitë kur ke lindë ka tregu me kësi në gjarje për shembul ka thanë vitin elefantit tjetëri ka thanë Kur akon filan lufta me filan kabilen A të se kuptaj e tashti kur ka lindaj Kur janë përla filan kabilen me filan kabilen Kështu i kanë nëmruhe njërzin e dhe kaluar Nga se ka qenë munges e e regjistrimeve dhe e datave të Të sakta, ndër ka ardi islami dhe ka regullu pastaj këtë qështje dhe ka vendosë kalendar i cili njifët me kalendarin e hijrit nga emigrimi Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem Në këtë vit ka ndod në gjarja e elefantave të cilën e përmendëm shkurtimisht Para se me vazhdu në në gjarja tjera, duhet të ateksojmë një sen Por shkak se neve po dojnë me përfundu hisorin e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem në këtë Ramazan me lejnë e Zotit Gjelle Gjelalu dhe me iz Nëver nuk do të kemi mundësi mund të dalmë shumë detale. Historia Muhammed e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam json se sa për 30 ditë nga një orë me mësuqet historinë. Prandaj ne vet do të mundojmë me përmend ngjarjet shumë tëa që kanë ndodhur, se kanë ndodhur. Dhe kjo është ajo zinxhiri dhe vargu kronologjik i ngjarjeve, por pastaj do të ndalemi me një apo dy prej ngjarjeve që sh i shohmë me më merranzi dhe më dobi prurse dhe mësim dhënse për neve në njarën e Abrahas ka ndodhë pasta një njarëje tjetër ajo është rikëthimi i bunarit të ujtë të zemzemit Abdull Muttalibi e ka rikëthije e ka rizbulue zemzemin të cilin e kishtë të ndzirë e para hajeri nane Ismailit me urder të Gjibrilit pas taj arabët e kishin përfitu dhe kishin shvizu shumë ata dhe ajoja ka mundcu me jetue në meek nga se fauj s'ka mundci me jetue por pas taj nga përleshja mes fisit Gjurhum dhe fisit Huzea i cili fitoj në këtë luft fisit Huzea dërsa fisit Gjurhum ishin mitës të Ismailit ata kure humben luftën në qka banën e mbyllën bunarin e mshefen bunarin pra kunder armikët Sa më shumë që i bandam, është me preferuven luft. Shkabanën gjurë humë, hopën. Po, ma si humë bën shkabanën, u shpërndajten në për toka tjera jashtë a mejkës, por se nuk ja u lan ujin, e më shefen ujin. Dhe ata s'kam pas mund t'i kur me gjithë. Dhe uj ka qenë afer qabës, mi një herë të qabja. Ande kush ka shkun qabë, ati është një redh i tështë meshin afër çapës afër derës sa ati buron uji Zemzemit. Pastaj normal, çot me me përparimet është është zhvendos, është zhvendos marrja e ujit të Zemzemit, por se ati e ka burimin. Abdul Muttalibi e ka rikthikët uji me me andrën që ka këtu. Dhe kjo ka të bëjë për i para lajmërimëve se nga uji i Zemzemit gjithmonë aludon Ismaili dhe hapja Abdulmut Talibit këti ujit djetarë kanë thonë ka qenë shenë paralemruse se zotit këndej ka me e dërguhe nga kyfis, nga ky familje për nga merën e fundit Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Andaj, tregon Ali ibn Ebi Talib radhi Allahu anë thot ka thonë Abdulmut Talibi deri sa isha duke qëndru në, në higjër në gurin e të sinë në boshtetin në çavë. Thot dhe më kapi një lloj gjumi dhe më ard në ëndër një zonë dhe më tha ngrihu dhe kërko kërkoje bunarin me emrin Burra. Burra do më thonë Emira. Thot dhe kur e veta ku a është, iki. I gik zonë. Thotë pastaj më këthi për zdyti dhe në tha Ngritu dhe në gjere Më dënunën Më dënunën është ajo e cila ruët si thesar Pra e cila si i pët let Nga se u i zem zemit Ka qenë pastaj i privilegjum me i dhanë kush doja abdullë mut talibi Pra e ka pas këtë privilegj me i adhanë kuj të doje Pastaj prapi ka ikë Dhe prapi është këthije Dhe ka thonë ngritu dhe zbuleje ujin dhe bunarin zem-zem, i cili nuk shterët kur, dhe asë njëherë nuk nënqmohët. Dhe ki i tha, ku është? Dhe tha i thash, ku është? Dhe ja ka të regu e vendin. Ja ka të regu e vendin sa jështë afer, afer qabës, dhe ka shku avdhullë më talibi po grinë por se ju ka dal një problem Abdull Mutalibit me kurejsht tjerë, në falë me fisët tjera, ka thon, në thonë qysh po gërinë në shtëpi në shenjtë. A i të di që ka e du po? Si kur tash me arqëtë në gjami, dikush, me thonë dëllë një kitë jashtë që t'i ka altanun e du me e zbuluhet. Qa këna mi thonë, s'ka mundë si? Nuk ka mundë si? Kështu ka qenë prishë e rendit për banorët e mekës nga on Abdull Mutalibit. A fërderes qapës ka fillu me gri Ata i kanë thonë Tiet e prish rendin e para Shenterin e qapës e dita Idhujt i kemi këso Idhujt i kemi, ata i kanë adhuru idhujt Abdulmut Talibi ka këm ngull E ka pas vetëm një djallë Të lindur, a i ka qenë El Harith E ka thirë djallin e vetë Por që Abdulmut Talibi krijetarë Abdulmut Talibi krijetarë Por se me gjithë se ka qenë krijetarë, nuk ja kanë shluqë penin dhe nuk i kanë thonë, a një banë qka dushti, kure kanë posë kjo është, te prekë shëntrin e qabës, shëntrin e gjamis. Me një përleshet madhe, a i thotë, lemni të abaj punën te me pas taj mirë mi vesh. Dhe pas përleshet, a i filon me gry, bojnë mu abet, filon me gry, dhe risa del ujë. Atara ta bindën se për një me a ondra ka qenë e vërtetë kur e shohim ujin por se tash kët ujë e shohin zog privilegj i madh dhe fjalën e parë që i thojnë thonë shi duaj bashk aksionera por ndryshe e mshëlmi këta ka thënë ja vallahi pse çu si ka ujë pse marr mua dhe pas për nesër të madhe njëri prej tyre i thotë shkojmë te një fallxhore s'ka mbase ku me shku gjallet i madh dhe injorancë e madhe shkojmë te fallxhori ajo na ta preket me sele Falgjore në të vend ka posë pak Adash me shkur rrugës në Afër Shemit, Afër Sirijës Dhe duke shkur rrugës e umbir rrugën në Shkretir Shkoj njëzët veta me Abdulmut Talibin Dhe njëzët veta nga fisët tjera Të cilët dojshin me ubo pjesë marës Në këtë ujtë të madhi cili dulnë nga Nga qabja i cili e mamë emrin zem zem dhe Duke shkur rrugës e umbir rrugën Dhe fillojnë me prit vdekjen Dhe fillojnë me prit vdekjen E duke e prit vdekë nga pëtë talibi ngritët dhe imshën devës në kam dhe jo devëja fillon më imshu tokës në atë vend del prap uj në atë vend prap del uj atë herë atë a thonë masje edhe mitë dis shkretires ka doll uj nga devja jote a ne imit sigur se si që të në shkretin këra me ndrujet thot, atë arë thotë eja të bashkomi krejt këthejemi prapa se uj të konti e Ujë të konë di kjo ka qenë shenja Arabët qështu e kanë matë Së kanë di qysh me matë Ata një shenjë kërë e kanë pakë po, Mirë, ty të konë Por se kjo ka qenë me kaderin e zotit gjelle Gjelle, gjelali Andaj kështum i rritët edhe më shumë Autoriteti Abdulmut Talibit Nga ana e E DN200 të cilat jamu Abraham dhe i tha shkoni ju na për male se Allah e mbron qavan, kjo i ja uriti autoritetin dhe më nxjerrën e ujit i me privilegji absolut familjes Abdul Muttalibit dhe ishte i parezistueshëm në në fialët e tij. Kjo ishte paraprgatitja për ardhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasai Abdul Muttalib Nga kjo privilegj i magh dëshiran me falendëru zotin e vetë gjellë gjellë aluhu Qysh me falendëru Qysh me falendëru Allahum gjellë gjellë aluhu Thot, o zot Nëse mi jabë dhëtëfmi Njani në bajë kurban për tijë E praj Duk e uniz nga jo se Qysh i ka zbrit ibrahimit Alehi salatu Vë selam <clears throat> Dhe Allahum gjellë gjellë aluhu i haqan dhe thmi i, pra, i pari prejtër e ka emrën El Harith ki ka qeni lindur duke e gryzëm zemin i dytë i prejtër e ka emrën Zubeir të janë djemë të kujt gjyshit Muhamedi sallallahu aleyhi sallem nga njëni prejtër e ka lind Muhamedi sallallahu aleyhi sallem i dytë e ka emrën Zubeir i treti Ebu Leheb Ebu Leheb tebbet jeda ebi Lehebin vë teb malkuar qofshinduar te Ebu Lehebit Kjo është djali tret, i tretë i Abdulmuttalibit. Djali i katërt ka emrin Al-Muqawwam. Djali i pestë ka emrin Dhirar. Djali i gjashtë ka emrin Ebu Talib. Ebu Talib, djali i gjashtë, ajo ai pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam) më nga i mshirshëm nga idhujtarët në raport me ta. Mëj më nga i mshirshëm nga idhujtarët në raport me ta. Djali i shtatë ka bos emrin Jahil. Dhe djali i tetë e ka pasur emrin Abdullah. Dhe ky është prindi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Djali i inont mor emrin Hamza. Djali i inont e ka emrin Hamza Zejjeti Al-Abbas apo Abbas. Ky është djali i fundit dhe më i vogël nga axhallart e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkon te Fajjoria për vëditin. Celin me preq Djeti ka, cilin me prej bes, besatimin e ka dhonë Dhe arabët qka thonë, kur thojna se e bajna, derin fund Dhe atë turp me thonë e baj dhe pasaj se baj Dhe ka në polimizu të i ka thonë, leje, s'ko problem Leje djallin, u kurin, me të ujtie Jo, i ku më dhonë besën zotit se ka me prej një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Ka thonë nëse nuk më ndelë falit e abdullahi me shigjeta, krejnë regullat, piktjerë dhe cëli dojnë e dale. Kur shkojnë me bërë fal, për para që që kanë bërë fal, i kanë shtiti disa shigjeta. Dhe në gjdo një anën kanë shkrujt, pojën, jojën, emrat e kështëmerat. Qa kanë dëshiru? Por që e mu, kur ka dosh me shku dikun, i ka mërë dy shigjeta. Një anën e ka shkrujt me shku, tjetër e ka shkrujt mës me shku. I ka porzi ato xhigjetat dhe pastaj e ka marr pa e shikue. Nëse i ka dal me shku ka shku, nëse i ka dal mës me shku, s'ka shku. Allahu xelane ka thut këta ezlam, bestitni. A do sot ka njerëz? Gjika të udh më mirë kënë më keq. Ha, apo kështu. Shko kënë se më më e bëra çet më ato. E mart tja pak më e mirë se, ha, njerëzit në shekujt evanshë m'andaj edhe pse pretendojnë dije, njerëzit frikohen nga bestitnit. Ki shkruaj tiketa e Imranit dhe me përzidhën e shigjeta dhe djet i dilë të Abdullahi përzidhë përzidhëti Abdullahi përzidhë përthetit Abdullahi thë këta u dashka me prej por se nuk e lanë kure ishtë me prej Abdullahi thë një me prej Abdullahi përzidhëti kime e ba falin thë jo valoj se mbaj, ka dal u kriki ma bet thë vetëm nëse në, në gjeni zgjidhë tjetër ja propozu një falgjore tjetër e cila i tha ajo ta gjeni zgjidhë Falgjore sa erë kanë zhidhe Sa erë kanë zhidhe falgjore Bane këta banata Por se na nuk du të shikojmë këtë gjare nga fali Du të shikojmë nga ana e zoti gjelë gjelë nga sa njështë e kader Shkojte një falgjore Tha ti a ki rrugdalje pikësaj Tha e kam Me e bo përzdyti Djalin tanë Me qdo hetë nga dhët dheve Pra i shkru në dy shi gjeta E shkru në Abdullah edhe i shkru në dhët dheve Edhe e përzit Si dalën 10 deve, 10 deve sa kushton me me i prej, një deve 5000 euro. Një deve 5000 euro. 10 deve. Andaj, nan kur kur thojna deve, na duket pak. Ka qenë pasuria më e madhe atë. Kan jetuar me deve, pa deve kanë kanë ndrujë jetë. S'kan baz me çka me hangër, me pije. Andaj deve ka qenë elementi kryesor i jetës. 10 deve, nëse do në të shtuam tholloj përën her i del Abdullahi, Tho, vendose për zdyti 20 deve 30 deve deri sa janë ban 100 deve gjithë mund ka dollë Abdullahi kër janë ban 100 kër është mush për 100, ka dollë 100 kadevet 100 deve pasurije madhe për me e prej, vetëm e vetëm e shpëtu Abdullahi nga nga therja, edhe i ther 100 deve Abdull Muttalibi në shenj shpotimi të Abdullahit nga nga nga prerja. Pastaj dashuria i shtuos shumë Abdul Muttalibit për djalin e tij Abdullahin dhe ka thënë Abdullah i djal i pashëm, djal shumë i bukur dhe kush e ka pa, e ka dashur. Andaj janë transmetuar disa transmetime, të cilat janë të dobta ndoshta i keni dëgjuar, duke dëgjuar historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se para se të u martohej me Aminën, shumë gra i kanë propozu Abdullahin. Shumgra, i kanë propozue Me e umartu me Abdullah Në shkaku i bukurisë e madhe Dhe kjo ka qenë para përgaditje për Ardhjen e Muhammedin sëselle Me, me bukurinë e madhe Andaj Abdullmut Talibi Shka i tha Ebraha Shka i tha Ebraha Prej bukurisë shka i kisha Abdullmut Talibi A ishte kryetar I emenit I erdi nati me i thonë Ullë të të se të këkshe i madhë Me ullë në kërsi në fronë Shka bani prej inatit se uli, po edhe prej madrisabdën më talibit, zripin toke dha juqu prej karikës. Pse? Se ishin njërët pashëm, njërët bukur. Dhe kjo qka ljudom, se Zotin nuk dërgon për nga mertë që mëtumë. Allahu nuk dërgon për nga mertë që mëtumë. Allahu nuk ka mund cime në dërgu për nga mërin qërë. Nuk ka mund cime në dërgu për nga mërin i cilin nuk kur ta shikështë, nuk e kaftirën e bukurë Pse nga se prej titi dush me mësu, dush me shikun vazhdimësi në ta Dush me shikun vazhdimësi, andaj Muhammedin a i selam Shikoni, baho për papgjish i ka post të heshëm, të pashëm, të bukur Dhe janë konë shumë të atashëm kër i kanë po njënëzit jako, I kanë posë frikën atyre Pse val, nga se po përgadit e i më ardhë njeri shumë i madhë Andaj shumë prej tjetarër mendojnë se Muhammedin a le i salatës në mështë edhe më i heshëm dhe më i bukur se, Ibrahimi, se një metin e Zotë i Gjellë Gjellëri një metin e Zotë i Gjellë Gjellëri më në e qurë për nga mberin të bukur sy të bukur flok të bukur a, trupin andaj ka ndonë disa prej sahabëve nuk dim njerin ma tëheshëm se Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. andaj kjo ka qenë prej se bejveve qa Allahu Gjellë Gjellëri ka përgadit adhullohun kër i plocon 25 vite e mërton baba i vet me një grua e cile e mërë emrin aminë Bint Wahb Aminia, në të thonë Aminia, ajo është Amina. E bija e Wahbit, e bija Abd Menafit, e bija e Zehrah, e bija e Kilabet ibn Murra. Prap Farefisi i madh dhe i ndarxhëm nga nga këto gruaja ndamartohet me këtë Abdullahu dhe ngel me një ar me bor Aminia me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj, Abdullahu bandë të trekti, që është dhe të shohët me trekti në Muhamidi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ata ishin të gjarë, trektarë të mdoj, nga sa ata e manin mejkën dhe e, e, e, e menajonin administratën dhe, dhe sistemin e jetës ta sajkohe. Abdullahu shkon të shpes të daj, daj, dajalarë të vetë në, në Medinë. Dhe një ditë për e ditëve duke shku me karavanat në shamë për trekti ngejle të dajtë vetë nga se smuhët dhe nga kjo smundje ndron jetë. Dhe nga kjo smundje ndron ndron jetë. Andaj kantan dietar dhe kjo është më e saktë në histori se Muhamedi (Allahu i qoftë i paqëndruar) ikandruhet baba duke qenë me bardh nonavet dhe jo masi kalin. Gazet dit sa mendojnë se Muhamedi (Allahu i qoftë i paqëndruar) ikadek baba masi kalin, jo. E saktë është se Muhamedi (Allahu i qoftë i paqëndruar) ikandruhet baba i vet para se më dal në dũnjën Muhamedi alayhi salatu wa salam në pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam qandru jet baba i tij derisa ai duke çënë në barkun e nënës sa tina dhe ka thënë Allahu te bareke ve taala elam yjidki yitiman faawa tarab yetim i thonë kur ti ka dej baba e nëse i vdes nëna s'është yetim i otum është ai cili s'ka bab. E nëse s'ka nam, në, nuk llogaritet, i jetim. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem Allahu ja ka përmend kët pikë se të kemi gjetë i jetim. Kemë gjetë i jetim. Dietor kur pra e kanë komentuar këtë atë kanë thonë, "Prand ti ende pa do në ndonjë ki doli i jetim." Ai sekani aromën e babës. Çish është dalon ma babës. Dhe këtu ka ulsi, nuk kemi mundësimi përmend të gjitha, vetëm se pak. Ngase ngjarrët janë aq shumë të dhejnë dora dhe na në ngushtojnë hapsinë dhe kohën Preja sa që kam përmend jetarë, pëse jetim pëse jetim Nisa njerës kërë në shovin jetima e shovin nga kondi i, i keq guptimin gjuna Por se Zotë i ongjellegjeret do me bodisht ka tjetër me ketë jetim Zakonisht jetarë nga dhonë jetimat jetimat, Allah o pse ka bo jetim Në riju në sendalet me në gjdën gjarit e pengamberis e selle Në riju në sendalet me në gjdën gjarit e pengamberis e selle dhe e studion nga shumë ka ndë shef u të sitë mloja qështë dhe të shokë me edhe mos dijen e shkrimit dhe ledzimit të jetimi kanë thënë djetarë zakonisht jetimi a ka mundësi jetimi me pas privilegj mu, mu formue komplet si duhet jo zakonisht jetimi jetë në kësan jetë në kësan andë e Allah nga sugëronë Kur'an kujdes jetimin kujdes me pasurin e jetimit pse sa i skonë mbrojtje Dhe zakonisht i jetimat nuk plecohen. Dhe zakonisht i jetimat nuk bëhen krijetarë dhe njerëzimën e nda autoritet. Rol, rol, nuk ka mundësi në jetim me pas njerëzit nuk janë mundsojnë këta. Dhe Muhammed sallallahu alaihi dhe sut. Për vetë megjithëse ka të një jetim, s'ka njëri më të plot se ai. Nuk ka njëri më të plot se ai alayhisal. Për shembull, pejgamberi alayhisalatu sallam një ditë prej ditëve, a ka mudit me ardhmë veti Mëndimi, unë jetim jam, a, më së më rranoni shumë e shumë, së më i me duru unë, që kur që njetimat e kanë këta, jo, me, ka posë plëtsim emocionesh, plëtsim dhe mëshuri, plëtsim në gjitha formimet që ka mëre të mu plëtsu njëriju. Andaj ka ndonë njetarë, Allah e ka këthit këndër tënë, gjitha jetimat jesin në kësan, i vetë mi jetim që ka po, është plëtsu e jetimi cili është plëcuën nga se ka anët transmitim të dobot kër e ka në vetë për nga mberi e qishja rësullë Allah qishje plëcuat i jetim qishje bo i mad ka thanë në ka eduku zotë i janë në ka eduku zotë i janë dhe e dyta prej dobive që e nga bormen djetartë të jetimi është që të mbej se privilegji absolut i edukimit dhe begatit së kujdesit zotit vetë Gjelle Gjelaljo për më plecu kja jetë e lem një gjitë ke jetimen a së të ka gjetë jetim a nuk të ka gjetë jetim fe ewe dhe të ka strehue andaj djetarë kanë thonë Allahu e ka bo Muhamej dhe në selam jetim që asë kush mësë me thonë o ne, o ne ku mba këta, o ne ku mësu këta ku e këmësu deri sa kur dhim të ashtë të gjithenja të cilën e ka mor një gru e mi dhonë gjitë Kërrejt gratë të kanë refuzu Se kanë thonë, e kush në pagun Kisë ka bab Nuk ka bab, me në pagull Andaj djetarë kanë thonë se Dobija, dhe pëse ka shumë dobi, nuk kemi mundës i mundal Por të dobija djetarë është që mi mbet I gjithë privilegji Allahu gjelle gjelaluhu në Në kujdesje Sikur që i mbet privilegji Allahut nja Në kujdesjin e qabës Që ka banën me kelit? Thanë lërgonu Lërgonu se së këna ta katë me jemenin në më luftuë Porse Allahu xhulle xhelalu emronata. Edhe sot të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, çaubën, nuk e mbrojnë as një çeveri, as një bujshtet. Madje më ngel për ata e shkatrojnë në vend. E shkatrojnë në vend me fuçiçka i kanë. Porse Allahu xhulle xhelalu e ka vë. Izjaanna. Allahu thotë na kemi bë me seveten lin nasi, ven kthem për njerëzit, ven dashuri për njerëzit. Andaj këtu do të na do të shihojmë këto nimetet të Zotit xhelal jellë fi ulah. Nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mbet nëna e vestazëndër sa baba i tij ka ka ndrujet, ajo çka ka përmendë dhatorce, çka i ka lënë trashëgim baba i vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka ndrujet, ka përmendë dhatorce, baba i vet ka lënë disa prej prej pasurive, prej tjerë është pesë deve, ja ka lënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një tufë të të dhënve dhe ja ka lënë një robresh nga Etiopia të cilën Për nga mberi sallallahu aleyhi sallam Kure shërrit e, e ka E ka liruhe Aleyhi sallatu Andaj Kure plecon barën E minja E minja të themi me këtë gjuhen E rëndom tonën Në ditën e hanë Në datën e 12 Të muaj rabihul të rabihull e uvel Të hyri së pranveres Të hyri së pranveres Kjo është mendimin matësak të Të lomova 12 Rabiul Owel nga viti i filit i elefantit lind njeriu më i madh në fytyrë të tokës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Etjëla në përshtatshmërinë me kalendarin të cilit na e sistemojna jetën është në muajin prill diku 20 apo 22 të, të këtij muaji. Ataj në këtë ditë të më madhështore, linë Muhammedi sallallahu aleyhi vësillem, ndëj pëngamberi sallallahu aleyhi vësillem, kër e kam pëjtë sepse a gjëron ditën e hanë, ka thanë, në këtë ditë kum lindë, ditën e hanë, kum lindë, aleyhi salatu vësillem, dhe janë shpojtë në shenja në lindjën e pëngamberi sallallahu aleyhi vësillem, dhe se në të ka të reguë, nana i vetë, aminja, ka thanë, kër ka linë pëngamberi Në ëndër e kumpon pa pak para se më lind, se po ndel prej meje një dritë nga ecila janë ndriçuar pallatet e Shamit. E kumpon ëndër se po linj një dritë nga ecila janë ndriçuar pallatet e Shamit. Pse atëherë Shami është veçuar? Sikur sot që veçohen shtetet e mbyllëja. Shtetet e vogla më, shtetet e mbyllëja. Pra kur po menden në shtetin e madh çka thon njerzit rre rahat rre më shumë mëtoze të bojën ato ata r shohim u kon sikoju me për mend sikoju me për mend për moshëtisë për andoris sa moshësh e kanë bosur romakët dhe kur u kanë thon arabëve Muhamed aleyhi salatu sallam në Kur'an se na do të mrrim te romakët ata do të bëj gore tan zon Muhamed i flludit çoq të vet kishe kanë me shkuën Sham Kanë me mërë shamin e kanë me mërë përsi jë. Kështu i vladitaj, kështu i vladit. Por se ata u vladitë në ku? U vladitë në zjarë e ata shkunë shamë. E ata shkunë shamë e mërën, këtë pjesën e dunjajës. Andaj, shami atar është përmenë si, si madhështi, si parandëri e madhe. Andaj, kër është përmenë shami, është ditë që është të bodi shka e madhe. Andaj, për nga meri sallallahu alaihi vesellem, ka të regu në adidhë se nana jeme, kur më ka lindhë e ka po këta. Dhe këtë adidhë e ka të smetue imam Ahmejdi dhe imam Hakimi në Mustëdrekin e Tina. Dhe gjithashtu, pëngamberin sallallahu alaihi sallam, kër e kanë vetë ja Rasulallah, në të rego pak për vetën si të ande, si ka arderit e pëngamberia, ka thamë pëngamberin sallallahu alaihi sallam, da'vetu ebi Ibrahim, është lutja Ibrahimit babës temë. Pra a i ka bo lutje, cilën lut u dërgat fikum rasulun minhum ozatshajuni pejgamber prej prej tërë çaj një pejgamber prej prej tërë prej kujt prej tërë prej ismailit prej ismailit u abushra isha dhe për gëzimin e isës isa alay salatu selam çojë ka dhan benu israilve çojë ka dhan ka ju ka dhan dhe ju përgoj me një pejgamber i jeti me pasdi ismi ahmed qazan dhe me nje pejgamber i cili vjen pas meje ka emrin ahmed ndersa ne te vras si shkruan ne injil shkruan ahmed ne te vras muhammed andaj kushje ne vamin muhamedin çava allah ujele jalalu a kristiana da u Ja arifune hu kema ja arifune e bëna e hum Tha për jahudet e njofin Muhammedin që që që njofin thmit e tëre Andaj në tevrat ju shkruun vjen Muhammedi Dërsa në ingjil vjen Ahmedi dhe Kuran i ka përmen të tijat Andaj isa ale i salatës van ka përgëzue për ardhën e Muhamedi s.a.ll. dhe ka thamë për nga Miri s.a.ll. ora e të ummi hi në hamelet bi ennehu kharëgjë min hanurum edha arlehu busra pa busra min ardhë shem ka thamë për nga Miri s.a.ll. dhe në naime kur më ka mbarët muën mbarët kine vetë qka e ka pa në andër se pëndriqohet një qitet busra dhe busra është nga nga vendet e e shamit. Andaj, këto jam për i përgëzimet e silat kanë ard nga lindja pengamveli sallallahu alaihi sallam gjithashtu ka trasmetu ibn Ishaqi se një përgëzim tjetër dhe një alamet tjetër i cili është fasën në lindjën e Muhamedit sallallahu alaihi sallam është se ka të regu Hassan ibn Thabit Hassan ibn Thabit ka qenë poeti i Muhamedit sallallahu alaihi sallam ka thamë kur kam qenë pak para se në him bëllik e ku më dëgju një, një njarje të cilën E di si sot, që ka përmendë në fillim në gjarjes, në fillim të jeshkrimit, Arabët mojnë men shumë, shumë mojnë men. Edhe këta e këntrashikua edhe sot, dhe këta e këm përjetu vetë, këta e këm përjetu vetë. Jam taku me një Arab njëherë, dhe ja këmë të regu e emrin, e këmë taku mas gjesh vjetëve, mas gjesh, gjesh vjetë së më ka po iqë. Rost e këtë qumë të përflas për ata që ka e kunvërtetun nga memoria hatashme Arabve Mas gjështë vjetëm ka thonë ku je thabit Ku je, kuptimin thabit, emri im, em, përktheje thabit Dhe ti habitës nga e kamoj të emri men Gjështë vjetës të ka po kur kun A dhe nga ta ka mbojnë men shumë I shesa habët, ene si bëni melik Ene si bëni melik, të regon për fëmiri në ti Ka jetu në bina dhëtë vjetë Sahabët kanë të regu përmë pëleçëri që e do ka ndodhë kërë jam kënë i vogël sot me në vetë neve fmitë kërë në vesin a i kallë qëmë kërë i kënë i vogël shkurt i më shoj shkurt, shkurt në kanë ikë informatat pse nga se memorët e neve është shumë e dopë thot Asan ibnë thebit kërë kanë qenë 7 vjet e ku më dëgjua një jehudi në palatin e ngritur të ti duke për tit ja ma shara jehud o jeh Derisa an tubua. O ai lak e malak, kan dhon mir për ty, çka po puna? Tala al leila najmu Ahmeda alladhi ulida fi. Sot ka dal ylli i, i cili pergjson me lindjen e Ahmedit te cilin ne jeni te prit. Jehudot kishin shkuën në Medinë. Kush i ka thonë Medinë? Kush i ka thonë Medinë Jehudot? Nga Palestina në Në Medine Që kanë bonë në Medine? Benu në nadirë Bej nukaj nuk ka Bej nuk u rejva Këto fiset e Jehudve Kanë shku në Medine Që kanë bonë në Medine? Që kanë bonë në Medine? Që kanë prit? Kjo në rjetë neve shenjat qarta dhe të prera Se Jehudet e kanë dit Me miliona përçin Se prej që aty ka medal Por që kanë shpesu medal prej, prej tëre Andaj e kanë po edhe një Djetarë që, që, që, që kanë spiku këta? Kan than Allahu alam, ata edhe në librat e tyre kanë post detale që as nasi di na. Kan post detale për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që as nasi di dande kan thon ka dalë çaj ylli i cili përqëson me ordinën e Muhamedit alaihi salatu wassalam. Gjithashtu, për alamete të cilat i kanë përmendur ka të ardhurat me lindjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qoftë ajo çka ka treguar nana e vet Aminja ka thon djali jam ska lindsi djem të tjerë. Nuk ka lindjë lindje Si djemë të tjerë Zakonish kër lindjë njëri ju në të tërshëm Gruvaja Ka dhinda Ka vështysi Andaj Allah e ka përmenjë Si respekt i shumë fi shumë dhe i nanës Krahas babes për çka Hameletu Wehnen ala wehnen Se nana e ka mbojt barë Mas barre Apo Pastaj e ka lindjë me barë Pastaj e ka, pasta ka mbojt gjithanë Dhe kitë kjo barë Thotë mu kjo Së më ndod. ka ndodhë A i ka dalë letë a i ka dal let dhe kur ka dal, ka dal me durë në tokë si më konë njëri madhë si kur me di që po, po ka po që ka po ban dhe ka këtyje fitirë në vetë nga qjellë këtyja në alametët të zëtë janë sakësue në librat e historijës dhe librat e muslimanëve pas taj janë disa alametët të cilat nuk kanë bazë në historijë dhe pse djetartë i qarkullojnë disa prejtyre këto maha vetë si kur se është terë një licen në, në sham dhe pas taj kanë ra ato Fenerat dhe dritat dhe adhurimit Se di kanë pas për sjanët në, në vendet E tëre të gjitha këto nuk janë vërtetue Dhe nuk kemi nevojt i përmendim Ajojt cila nuk është vërtetue në Isorin e Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Tjetra, është e pengamberin sallallahu aleyhi sallem E ka pa së nëtë Gjyshi i ti, Abdulmut Talibi, në ditën e shtatë, nga se kanë drashëguen nga Ibrahimi a.s. Nërsa disa prej transmitimit e cilat nga kanarë dhe janë të njohëra të këmëslimanët se Muhammed I.S. ka lindi i bam sunet. Kënë nuk është e vërtejtë. Dhe nga meri sallallahu a.s. nuk ka lindi i bam sunet, por e ka po babgjyshi i ti, Abdulmut Talibi, në ditën e shtatë të lindjes së ti. Dhe gjithashtu është transmetuar hadith te dovot dhe që nuk çendron fare se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka alin me kërthisë të të gatshme. S'ka bosht nevojë me qput kre gatjë ko. Kreto që nuk çendron dhe nuk ka nevojë të dihetar kan thonë neve nuk kemi nevojë mja zbukuru historiën atij me me sa ne që çendrojn me pa argumente. Mjafton na më mësuaj çka është reale dhe kë mjafton madri për historinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj në ditën e shtate ka bosinet agja gjyshi ti Abdulmut Talibi gjithashtu Abdulmut Talibi e ka qujt dhe e ka mërtuhe Muhammedin sallallahu alaihi sallam dhe në këta ka khilaf dhe polemik si e ka qujt si e ka ardhë ideja si e ka ardhë ideja për me e mërtuhe këtë emër disa për e djetarve kanë thonë se Abdulmut Talibi ka shku rrugës për në shanë dhe është taku me një murg i cile ka emërin mbahira i cile ka emri bahira. Dhe kure ka po Muhammedin sallallahu alaihi wa sallem, ka thonë kë, është Muhammedin, ose, në trasmetim, ka me ardhë një Muhammed frikë këto kohra, ka me qenë pejgamer, ka nëfjellu Arabët me i vënu e emrat e gjemëve të tyre të Muhammed. Ka thonë imë në haqër e skalani, njëzët Arabëja ka në emrat e gjemëve të tyre të Muhammed me shprej se mos po është qaj Mohamed i shka ka me arpe nga merë i zote sikur që i e u të pritëshin edhe arab pritëshin mos po vjen prej, prej tëre adhe e hapënu Talibi e ka vendos këtë emër shkaku këti sevepi disa tjetare kanë më hu këtë sevep pse e kanë më hu për shkak mos harmonizimit në gjarjes me, me këta pse sa ta kanë thamë ajo është taku me murgun duke qenë Mohamed i madh a emër ne ka morë kërra konë i vogël që që kjo është një mështë përstashmëri si të qoftë Mohamed i Alei Salat të sa me ka mërtu gjyshi ti me emrin Mohamed dhe Arabët janë që ditë se ka ka arke emrë se kanë posë zakon me inu emrat kështu, Mohamed dhe kanë madhruhe andaj, emërtimin e ka bëhe gjyshi i tina dhe ka mendosë emrin Mohamed pasaj për e njaleve që ka mërmen djetarët në isorinë e Mohamed i S.A.S. në fëmirin e tina është se Nona e tij ka dhënë vetëm 3 ditë. Nona e tij ka dhënë vetëm 3 ditë nga së te Karabot ka qenë një zakon. Me me morr me parë me çiro gjidhonse. Më ndesh, e cila jet gjih. Por se kjo gjidhonse duhet me i plotsu disa kushte prej kushteve me me qenë nga shkretina. Me qenë nga vendet e nomadëve. Dhe kjo i ka disa arsye Dhe sa du i përmen një shkur Andaj Abdelmut Talibi ka shiku me Me ja gjet një gjithonëse Dhe kan ar shpesh në meke Nga nomadet Gra dhe me pare Kan dhonë gjin Dhe me pare kan dhonë gjin Dhe vin një grumbull i grave Vin një grumbull i grave Për me ar të Me mor gjë, gjë njëra nga një fmin Dhe vin të Abdul Muttalibi dhe e shofin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe e shofin së është jetim dhe e shofin së është jetim dhe gjitha e refuzojnë të gjitha e refuzojnë përveç një grua jenë ajo është halime nga fisi i Saadit nga fisi i Saadit kjo gruje nuk e marë Muhammedin sallallahu alaihi se po do me morë po se kejt e kan lonë nuk e marë se i polqeji ti, jo, nga sa të shkojshin me pare me kry këtë pun, por se kejtë e lanë, dhe tharë, mos të këthejna kotë, ta marrë një, ta pe marrë se si ta shka e lanë krejtë, dhe ajo e merë, dhe e merë me shpesat të këputta, me morë, me morë diqka, dhe kur e merë, dhe kur e merë, Muhammed N.S. rrugës duke u këthije, rrugës duke u këthije, Filojnë krejt gjendja e kësaj gruja dhe burit vetë haritit me ndryshua. Filojnë devja me, me u gjanua. Filojnë delet me mëmbush. Filojnë gomari cili zhag ecte, menzise ecte. Filojnë me, me ecë me fuqi të madhe. Dhe filojnë bure gruja me diskutu ka erë kjo. Ka erë kjo. Thojnë skatjetër sebebë vesëm që këtë gjalinë shë e këmërë. Ky këtë e ka pru këta. Këtë e ka pru këta. Ata gjithmonë e kanë lip se bepin, ku, pse, që kanë do dhe. Kanë thonë, skotit është se bep, ma që ata jemi, unë e ty, një gjale kanë posë qeter me veti, dhe kakarë kitë kjo, kanë thonë vetëm se këtë gjali. Dhe fillonë mi ushtiu pasuria halimës. Djetarë kanë diskutu, pse i kanë që arabët me i dhënë gjithon një tek nomadët, të shkretirat. Pre asaj që ka i kanë përmen djetarët prej do bive, kanë thonë se arabët Kur kanë dash dikujt mi asgjidh gjuhën, më mësuj gjuhën arabë mirë e kanë gjue tek nomadët. Ata nomadët e kanë dit gjuhën arabë të kullume. Pse e kanë dit kullume? Nga se në Mekë kanë ardhur t'ujë. Dhe Mekëlit kanë dalë në Sham. Dhe kanë hec kanë shkuë edhe te te Romakët. Dhe u shporzitën një argjuhë. U shporzitën një argjuhë. Ndërsa ata sa kanë ndëna për shkretira, ata si kanë marrë ato privilegje me shkuar me vau thime. Ata kanë jetu në një jetë tejet, tejet thjesht dhe gjuha ju kanë betë me e kullume andaj kur kanë dojnështë një kujtë me mësu gjuha a kanë sikur me qute një specialisti gjuha i qilis dhevijan as një fjal andaj ata nuk kanë ditë as gramatik as syntax as morfologi, as metafor as allegori kan dit? Kan dit me që kanë ditë? kanë ditë me folë që është të thjeshtë por që krejtë ajo që ja kanë folë është këtë gramatik krejtë është metafor e lartë Andaj Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem E qojnë atje në më nirë që të përfiton dhe të merë nga kjo Nga kjo pasërti dhe rjedhë shmëri e gjuës araba Kjo neve që ka nga ban me kuptu e? Që ka ban nga me kuptu? Se Zotë i këtë këto përgadit e që ka pi ban A ka mujtë Allah o okay, këtë që të mihek? E në këtë, këtë, këtë Katër dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d I përgadi të sendet me se bejpe. A ne kur në dojnë a mu ba, për një herë dishëm. A mujna mu ba, s'mojna. A mu për kena qefë, po. Qefë ki këtë kanë qefë. Nisëzët vejpe e kanë emru Gjallin Muhammed, me shpesë mu përbate e aty. Për sëshba, se Allah e ka caktur. Jehudët i kanë thanë, ensarve fisit Eus edhe Khazrës, ka thanë pritë një dhe pak. Pritë një dhe pak, sa dalë e Muhammedi. Dhe coba këna mjë u Ato si ka ndërë Muhamedi, po pengamberi fundit Por se Zoti Gjelliovala ka dosh me bodi shka tjetër Nga kjo që ka kuptoj Marja se bejpeve Do në mu shkollu, dush mu marë se bejpe Shikoha dhe pse ka bo pengamber Që i pengamberia shka thamë Ska këtu dora njërit Së mundët me umledh këtë universitetet Sot mu bo bashkë Edhe milon këtë angazhimët Këtë, fakultetet këtë milon këtë angazhimët Me dhonë, veshtë të nëzirë nëni pengamber Se për Me punu vesh me nëzirë një pengamer Mi përja shtukin dzanësat Vesh mi mërë disa për mi po pengamer Ma të avcum A mune bajnë asë një her Asë një her Ja, ta e ka në mundë qimë, se se bajnë Se se bajnë, se mune me baj Andaj, Allah unë amësën Se une me se vej për i baj kund Andaj, baba i heshëm Baba i fort Baba krijetar Këto janë gënë para përgaditje Që mos të mështë të mështë retoni e dikusha ta A i lindje A i zdi me shkrujt, ka shumë bitopive tjera, këtë të qka janë se bepe, në këtë aspekt, Allahu e banë me shku të fisi halime për me kullu gjuhën. Andaj nëse do me mësue, mu shkullu e, dushme morë se bepe, andaj ki cili ishte, sh ishte shkullu e në këtë formë, i zbriti ikra bismi rabbi kelle dhi khalak, ledzo me emën e zotin të ndi cili ka kryua, së mund është pa ledzoa. Smooth. Harone, na jena u mejti cili figuron ajeti parë, ledzo Dhe, jor asishtë Allah e kalon në fundë, në gjuzin amme Kjo ajet ka zbiti pari, me i gjma, me pajtimin e kejtëve Po në Kur'an nuk e ki të pari, nuk e ki, 96. në avët e gjasht Në fundë, gjuzin amme Pse në gjuzin amme? Këtë mërishë në fundë, më këti i prap, prapë, prapë në fundë të ledzo Këtho, këtho prapë, pro s'ka o pa ledzim, andaj, na, nga kjo që ka përfitojnë s'kemi mundësi pa ledzu s'kemi mundësi pa i morë se bepët pa i morë lëvizjet andaj ketë kjo aludon se Muhamedin sallallahu aleyhu e sellem zoti vetë ja kishë morë se bepët dhe ajo është i madh me pasboa Muhamedin pa që të se bepët ka thoni me më kurtubiju duke aludu kët, në këtë aspekt ka thonë zoti jonë gjithë lëwala shkron shkron kare ilmuha Thi i kitab, kërëve të në Musën, Firauni, o Musa, e ato që kanë shku para neve, ku kanë me shku? Qka tha Musa? A të janë shkrujtëm të libra Zotit, plaka e Zotit, libra i Zotit, po mirë, Zotit pëse shkrujnë? Pëse shkrujnë Zotit? A je di e dhe mos me shkrujtë? Edhe para se me shkrujtë e dinë? Por se kjo, qka nga ljudon? Se Zotit dënë me regulohë universin me ligje që neve mos në apërzijetë. Mësë në borëzijet, apo të është bërshemull përmethje zue, përmethje zue. Njani cili shkollohet, i ka 10 vit e shkollim, 20 vit e shkollim, njani hitë sa shkollohet. Hishë nuk dikur gjohet. Edhe vjen ki i thotë, këjtë gabim e kje, këjtë gabim e kje. Po mira, ashtë e natë tërshme me e pranuset, a? A ashtë e përnatë tërshme me, dikush me thonë, a, ka dalë mësurgot, në ashtë ta? U lebe këto në ashtë, zësë mund Në leje në këtë të diskutojnë, në leje më se diskutojnë, apo, këna me diskutua kur, kur vjen e dikur, kur vjenë një dhejt, qëtër njëzet, vjenë qëtër i tërë dhejt, apret, i nxerin fakt, i nxerin argumentet, mirë po, kështu Allah e ka regullu këtë univers, kështu zotë, ja ndaj, Allah e qojtë e halimja, e qojtë e nomadët, këtë kjo për çka, për me nga kalëzun e dhe, edhe pse është për nga mërë, une do të vep. Andaj kjo është për ajo që ka, e përfitojmë nga kjo ngjarje. Gjithashtu në në këtë kujdesin e kësaj gruaje do të do ta përkuvizojmë sa më shkurt ka ndodhur një ngjarje e madhe, ta përvendojmë në në këtë historik. Duke luft me vllahun e tij ngaxhini djali Halimës i Harithit, duke luft shkojnë dhe rruktojnë. Ecin në përkëtitje dhe duke lutme me dhën e kështu me radh i thot Muhammedi sallallahu alajhi wasallam në disa transmetime ka pas 2 vjet, në disa transmetime ka pas 4 vjet. Më e saktë në hadith është se i gabos 2 vjet. Mirpo ka thënë Imam Dhahabiu, ka thënë Imam Dhahabiu nga se dikush të 2 vjet, 2 vjet me dhënsha ato bó. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë thonë dietarët, fëmijë normal që arriten për një për një av me Muhammed sallallahu alajhi wasallam rritet për Një avë Pra një ditë një fëmi Shka duhet me kaluhe Edhe Muhammed në samë një ditë Muhammed në samë përket një ditë E kalon një avë Kje duhet me kalu 7 ditë Një ditë e Muhammedit është rritje e Një avë Pra 7 ditë për parën rritje Një ame 7 Pse? Nga se kështu këta është zotë Jongele Gjelalu për me E forcu Muhammed I thotë vla vit vetë nga gjinit Shkothu i në anës në tambere pak Ushtim A i vrat me Dhe thotë Muhamedi a.s. Me ardhen dë njerëzit dhe me praptun Në shpin Dhe ma qelën gjoxin Dhe ma qelën gjoxin Kjo qelja a kanë reale Apo metaforike reale Ka thonë Enes ibnimalik Radiallauhan Enes ibnimalik kur po fol Në Medine Në Medine Kur ka i Muhamedi a.s. në Medine Në vitin e Të rëmë më dhejtë Në përfundim 4 mëjt i pari, një ishi hijrit, që të më thonë se Muhammedi A.S. 53 vite, minima, minimum i ka pas, kur ka i në Medine. Më hep më avon, po ka thonë, jenë e si përni melik, ja ku më pa të qeporën Muhammedi A.S. në gjoks nga anë e e zemrës. Që në nënkuptonë se e ka pas të qame reale. Ja kanë qa gjoksin, realisht, Gjibrili A.S. Ja kanë qa gjoksin, dhe që kanë ba, Ja ka hedh një pikë të zezë. Ja kanë hedh një një pikë të zezë. Dhe i ka thonë Gibrili, "Kjo është hisja jote, kjo është hisa njeriu të shejtanit." Po shejtani kur do më fut ditë të njeriu diçka, ku ku futet? Futet nga pjesa e zemrës prej prapa. Futet nga pjesa e zemrës prej prapa është një pikë e zezë ku deporton dhe Pas taj prej ti qarkullon në gjakëm e njeri jut Andaj këta ja ka hek Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Allahu gjelle Gjelle fi u la Pas taj ja kan la gjoksin Ja kan pastru gjoksin Dhe ja kan bil gjoksin me të qepur Ja kan bil gjoksin me, me të qepur Kër është këthije La i vet nga gjinit Qa ka po? është me ruë Dhe kër e ka po nëna vet Halimja nga gjinit është me ruë Dhe qa ka po? E ka mor shpejt E ka marr me me burrin e vet dhe vrap me kthina në Mekë nga friga se muzikaundot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe një ngjarje e cila ka mundësi me të jenë rrezikshme, kur ia kanë kthyë nënën e vet, nëna vet ka thonë, "Afrikoni." Padon shumë. Shumë frigoni. Ka dhon skinë nevojë më frigua. Djali jam kam me pas autoritet të madh. Skeni nevojë më frigua. Edhe këto e ka treguar se kur ka lind, ka lind let. Kër e kumpa andër se ka, ka me ndryqu e palatët e shomit Pastaj, që ka mba? Pastaj ka tonë si dush lene, si dush mërne Kër e ka mba se sush kur gjo, e ka këty prapë Dhe ka jetu prapë dheri në vitim e 4 nga jetët e ti Alehi salatu vë selam Dhe dikun afor 6 viteve këtheja të nana e vetë Muhamedi salallahu alehi salatu u sallam ndo bikon 6 vite apo në fillimin e 7 vjeçarit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i vdes nona e vet Aminja dhe ngellet me plot kuptimin pa prindër dhe pa kujdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam la marran kujdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalibi dhe i shtuo dashuria shumë e madhe Abdul Muttalibit për Muhammedin sallallahu aleyhi sallem e para nga se kishte me tjetim e dyta nga se babën e vet e donë të shumë Abdul Muttalibi tjetra nga se shifte të aj veti dhe karakteristikët e cilat aludonin se ki njëri do të bëhat i madhë pre karakteristikave dhe veqorive që ka jajipte Abdul Muttalibi njipit vet Muhammedit ishte se privilegjin e madhë që ka kishte Abdul Muttalibin qabe ishte i vet mi cili ullte në në atë Në atë uh, vendin brenda qabës Në atë vendin brenda qabës Dhe shguzon të kërkush ati mu ullë Asë kush Vetë të Muhamedi a.s. ullë Dheri sa kure ishtë i thanë kët, Këtë thmijen me vetë që a përmerë Ka thonë lene këtë thmijen së ki ka mu bo i madhë Lene se këtë thmijen së ki ka mu bo njeri i madhë Pasaj kur pengamberi s.a.s. imbu 7 vite Ndronë njetë gjyshi i ti në kur i mbush 7 vite Muhamedi Ali sallallahu alajhi wasalam ndron jetjish i tij Abdul Muttalibi dhe ja lep porosi Abdul Muttalibi cili dial me kujdes Ebu Talibet ja lën nën në kujdes Ebu Talibet çu tamer nën në kujdesin e tina nga se kishte pa sifate më të përshtatshme të dhamshurisë, të rrahmetit, të buticis, të jetë i përshtatshëm Kuidej se për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasi dia tart, kam përmendur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në në këtë periudhë ka filluar me i rujt devet, me me i rujt delet e arabëve dhe me u kujdes për delet e kurajshve në pjesat e periferive të Mekës, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë mosh ritë të si bari. Në këtë moshë rritët si bari Andoj Muhamedi a.s. prej veqorive që ka i ka është se aj Dalohet me të qenurit ku i destar i deleve Dhe normal të dikush mundet me tinglu kjo Me si kletë Muhamedi ma i miri njerëzve Pri si kitë pengamberve Para me ndoni Ky njeri në isra dhe mi eraj në aksa kudvima tje me lejnë e zotit Ka falë namazë që së shfalë një istoria si namazë Ju ka dalë imam kërejt për nga mërëve Në Aksa, Isra dhe Miraj Në Isra ka falë në Aksa namazë Ajë imam për masë asë një gjematli Jo gjematli, asë një hoqë Heqë, kërkush, kërkush, ketë për nga mërë Imam i njërzimit Dhe nga kjo nuk kontradiktohet qaj me qenë bari Dhe këtu ka mësimët shumëta. I më në haqër e lësë kaleni, komentatori ma i madhë i sahi Bukharit, ka dhënë dhe këta ka mësimët mëloja, se si njeri ma i dashur të zoti, rritët qobanë, rritët bari. Bari, jo i dedheve, i deleve, i dhenve. Andaj, Muhammed Ali Salatu Selam, kërë shpytë për këtë, se se e kiritë, David, delet, ka thënë Muhamidi Alehi Salatës Selam Ma ba'atë Allahu nebijen Illa ra'al ghanem Allahu se ka dërgu edhe një pengamar Vetëm se ka qenë Kujdestar i I deleve Dhe ka thënë Alehi Salatës Selam Kuntu eraha Ala kararita Li ehli mekke Edhe une jam kujdejës për delet E banorve të mekës Për një dirhem Apo Një dinar Pro me Me Me të paguar dhe dhe më çmë. Pasaj detar kanë diskutue, të cilat janë hikmetë, do t'i përmend më shkurt, të cilat janë hikmetë e të çenurit bari i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E para prej tyre këta duhin mësti në kokë. Është shumë anëta kuptoi Muhamedi se ram bari. Dhe senan këtë kohë na shqietojna, na mungon kjo kujdestaria e deleve kujdes modestia e dhejleve. Njerëzit janë të jetu aroganësën kulmë, njerëzit janë të jetu aroganësën dhe rëbelimin dhe mos harmoninë dhe moshirën, e cita së shpa dikur, së shpa dikur, kësi vetë vrasje, kësi vrasje, kësi armitsi dhe kësi urretje, dhe kësi mos harmoni familjade, farëfisnore dhe ndër vazrore dhe ndër musliman, së shpa një stori, Nëbi Muhammed Ali sallallahu aleyhi dhe sallam ka parë lemrue se para Kiametit kam u shtu vrasja. Tha një Rasullullah, njëu i tha, "Ya Rasullullah, po dëna të vroj. Po dëna të vroj kur po dalmë luft, çka po bëjna? Çka po bëjna në luftë? Po vrojmë." Tha, "Jo kjo, jo kjo. Na po vrojmë dhe po edim çka po vrojmë. Po edim çka po vrojmë." Tha, "Kanë mu vras, kam edit i vrojmë pse avradh e vrasi pse ka vroj. pse e ki vroj? Pra kuptimin kan thënë drejtori, sevepët kota, sevepët liga, kjo nga ke çka ka ardh, nga mungesa modestisë, nga mungesa njerëzisë, nga mungesa e e, e njerëzilloqut me të cilin është dallu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pika e parë çka kam përmend drejtori, sa i ronte delët e para se është stërvit për kujdestari ndër njerëzve. Është stërvit për kujdes tari të njerëzve. Sot njerëzit nuk janë të aftë dy dy sendemi a lan kujdeso për çeto. I hubin, i hubin. Pse mund s'u mund, andaj na nga kjo çka duhet. Fëmit, jo me lazrua, jo me dhën rreth e babës e të altanëve, jo jo çka kjo avdon. Muhamed e selam ishte njeriu më i madh. Ishte i jetim, realisht udosh ke më shumë mëshiru, apo nuk i dha xhevët rreth dijal këtu se ti, jojo, dhejnë, rujnë, dhejlët, dhejnë. Pse? Nga se kështu formohësh, kështu ndërtojët, sot njërëti ti paralizojnë gjemë të të tërë, qka thonë, rriti se unë të asosë i këtë punë. Qo do t'ja limanë, në në vajtë i do të rriti se unë të apaj këtë af. Kjo është prish e rendit, kjo është prish e rendit, ty duhsh mu që me po, ty duhsh me lëviz, ty duhsh mu po i aftë, Ishte, ishte, a, sot njërëzit që ka i bon jetimit, që ka i bon? Ri më se prakë, ri jo jo jo, a një jetim më si banë zullumë. Por aftësoje, ngrite, mundëcoja më u zhvilluë. A dheje para, sa aje është mësue me kujdestari. Sot njërëzit kanë më ngecë kujdestarije. Jo, dhe së ne baj këta. Jo, jo, dhe këta së ne baj. Që dhe me bëti? Ha? Kur gjozë dhe me bëti? Pas të janë këtëse, jo nuk ka angazhimin, jo ti nuk do më angaz Filëmish nuk të kanë edukue për angazhim. Kjo është pika e parë. E dyta, është se në përzirin me dele, përfitohë cilsia edhe mëshuris dhe butsis. Sepse a i cili banë sabër me dele, me njerëz i banë edhe ma shumë. Qyshtë, ku ajo pika? Shpeshtë e nga kërtona, a i shka banë sabër me dele, me njerëz ma shumë. Delja s'merve shë. Zdimi folla jo. E ti du shprap me reguluata, me majt, mos me ik. Po njeri qka me rvesh, a pak ma let, realisht. Njeri dujt ullo, a dujt mu ullo. Delja de se dikta, mos shko qatja jo se di, du shmi shku me, me, me shko, pa po me e pruve. Po njerëzit, njerëzit din, a ne Mohamedi Aleix Salah që sam, u aftëcu e me në diqka ma të raon, që tjetë përgaditje për diqka, edhe ma të, ma, Më parë stadhëme, andaj jetar kan thon, e përfitoj dhe mbushurin, e përfitoj dhe mbushurin, e kundërta me devën, nga se te devët ka vrassi. Në devja shpesh arsmarvaj dushme, me, me të këç, andaj pejgamberi sallallam dhe disa për haditheve e kanë ndaluam u fal ku ku është vendi devë dhe pse? Ka von zati cilët, shejtani dhe devja precizive çka i ka, cila është cilësia me të mori natë devja, dy opsione i ka ajo njëtë, ose të miti ose e mitvetën. Pos pono ku një mëtimë të miti e ha veten dhe mbytet, del jashtë këtij cilësi. Andaj Muhamedi ahysallamu urrit si bari i dileve në mënyrë që të përfiton dhe mbushuri, do kjo nevera duhet. Kujdestar, andaj djali vajza kur dushmë eduku, nuk dushmë mit, nuk dushmë me me me të kesh, dushmë eduku, dushmës me dalti kontrolli, dushmë i vendos kufi çka është e duhur që ai të rritet në atë kufi. Pastaj kanë dhënë të artë se Dallimi mes deleve dhe deveve dhe lopve, pse u zgjodh delja? Një prej arsyeve është se delat janë më shumë ço ikin. Devet më mënivan. Kjo ka qenë një sinjal i madh dhe shenjë e madhe për Muhamedit sallallahu alaihi ve selam le përgatitje shumë e hatashme, pse se ti kimu mirë më më t t më një Ata ka me njerëz që kanë me të ikat i dushmëbot më në vend. Ata kanë me ikti dushmëbot më në vend. Dhe këta e simbolizojë Muhammed Sëllam kur u bopin nga mërë. Tha shenë bulli e me shenë bulli në ju vërsi, shenë bulli një anë i cili është me një vend, me zjarë dhe vinë mizat. Unë i largojë ata hujgjumë në zjarë. A unë i largojë ata hujgjumë në zjarë. Kjo është e përgaditje për Muhammed Sëllam. Dejlet kur ikin, imbulon dhe imbledhë me një vend, ku i destari, pse? Që mos të Dhe, dhe fokusohen dhe t'i haje uki Andaj Muhammed i Zezëllem e të regoj këta dhe Pas ju po për nga mërë Tha innëm e je kulu Elganem Tha vërtet e hanë delen Cënën dele a uki Elqasie Ajo shka ka shku vet Ajo shka del pi gjematit Ajo shka del nga, nga Ajo shka janë pajtu e li sunetit dhe gjematit Prej muslimanëve Shka e ha uki let A di kushtë thotu në kam forc Cështu pun forcë Dush më njët nga të nga të kujdestarit. Andaj kjo është prej asaj çka e kanë përmendur e tor. E katërt ato kjo shumë anësi. E më këtë e përfundojnë. E katërt ato shumë anësi. Kan thënë në Haxhel Eskalani, në komente të dietar të tjerë, në komentin e kësaj, kjo është alameti më i madh se Muhamedi alayhi salatu sallam ka ardhur me natyrshmëri. Edhe ajo është kes bun bil yad me fitupi dorës që ka tham fillim, Abdullmut Talib i krijetarë, Ebu Talib i e zavendsoj, po mirë, djali krijetarit realisht, a du të me punua, cëli djali krijetarit se të punon, cëli punon, cëli nuk i ma hundë në qil, cëli, cëli kur hec me vetur, me ndonë se kitë, kitë është e vetja, cëli, prak, me ndje malëci dhe arrogonë se jesh zakonshme, apo, por se Muhammed i Zalleme ishte tje, djali krijetarve, Krijetarë, krijetarë, krijetarë, kitë krijetarëme. Dhe, bari, të punu me, me fitu një dinarë, një dinarë. Pse valë. Kjo neve që ka nga mësënë, sa du është gritë unë altë, sa du është gritë unë altë. Mos haram me da, oru i mos dhejtë pri njërë zëllokot. Mohamedin së ram kishë mundësi me jetu, shiko, ha, pëj pëzoj pëzoj më na. Shiko, unë jam këj, unë jam, ha, jam gjalli këti, gjalli ati, jo, jo, jo. Unë i rrujt dhe Muhammed esem, Nuk e kam shef ta Para me ndo dikush për shemull Sot me thonë ka rrujt dele Ta mshef mi pa ka po Jo Ja Rasullallah Qa ki po kur i koni ri kam rrujt dele Edhe na nuk vend tërp me nga kalzue Asa ti nuk i ka rrë tërp me kalzue Por një dinar, por një gjimz dinar i këm punue Kjo shka argumentonë Kan von dietar kjo argumenton se Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sallam ose rrit normal ose rrit në natyrshmëri me punoe, mu angazhuhe dhe kjo nerva jep mesazh tjetër alo ma të madh. Nëse Muhamedi ka fituar nga dora e vet, tërët, tërët, aty neve duhet t'i kthemi natyrshmërisë. Tha Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sallam hadith: Ma akala ahadun taaman qattan khayran Min enjekule min ameli edhi Ta sallallahu aleyhi sallam Askush s'ka hangër do njëherë Kafshatë matë mirë Matë khajrit Se sa nga dora e vetë Ska marahati Pak pak Sa do që tjetë Nëse e di se dora jote Djerësa jote ka fitu Aja e ka një kënaci që s'ka mund qimu përshkrujt Se kërku i që kom morë Kjo është djerë sa jeme Andaj njerëzit e të revoltojnë kërë ja merë të kush Djerësën e huj Apo edhe Allahu E ka bo ajetin e fundit Që ka ka përfundu këtë Kur'an Me cëllin ajet Cëllin ajet është i fundit që ka zbitë Kur'an Cële faqe Ikni kamatës Ikni kamatës Nuk toleroj me hangër njerësë Ndë dikujnë tjetër Haroje O oh dhe Allah me t'i prud një milion arsijë e shëjtani Haroje se ti ki mundësijë me ti po çit njerëzën sot depozitin më parë apo Ani tha të hoçën e të kallzoi atje, në të kallzoi. Unë e pare bona. Po valloj azabë ke kije. Azabë kismunësh me hëngër ti aty ja parë. Kam u të po bë zarm ajo. Allahu u jëllëj kam mallkuë Judut për kamot. Çmundësh. Më di se ti ban ka ban me veti, andoj tani Sallallahu selam. Na po folën për rahati, qetësi, as çmundet me tip grije korkosh. Jo jemi ja, ke djesh e vetja. Çka Amel i jedi hi Për i dorës vet Andaj mërë në këta purësip e Muhammed i së sellem Djali krijetarve Të hangër prej Prej dorës vet Së shkonë të tërp Andër së njërë të kanë tërp Me dalë, ha? Me dalë në pazarë Kujta di shka pse? Ha, kush jamone? Kush, kush i e ti? Mësje maj ma se Muhammed i së sellem I vjenë marë së të rinijes Me, me dalë me Me bo një trekti Me bo një pasuri Me dalë me punu Me të rrë ato të në ti po po i zgjedh punët apo kjo është mendimalli si kjo arrogancë ndaj Zotit Xhelal Xel fiula andaj pejgamberi alayhi salatu selam fa se nuk ka hëngr dikush matmir haya dhe ka fshat sesa haya Dhe dhe tjera, Jelalu, na, jratat, e tina dhe në këta kohë dhe shumë dhe bitë të tjera Nëse në mundëson Zotë i Gjellë Gjellalu Mi përmenë në ligeratat E radhës, e lusëmi Allahun të barëke Vë te alë që Allahu Gjellë Gjellalu Në banë djekës në Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem Në furnizon me modestin e ti Në furnizon me njërzilokun e ti Me shpirtin e mirë të ti Me rahmetin që ka pas në Në moralin e ti në vërtitët e ti e lusim Allah unë gjele gjelalu hu që Allah unë te bare kjo e te alat në mundësën që ti ndjekë mi hapat e tina, ti na ti ndjekë na gjurëmët e ti e selam, e, dhe ta kuptojna se nuk ka njëri fëtirë tokës më i mirë më i kanëshëm më me personitetë matëm asësa Muhamedi alai salatu selam, dhe ketë këto që ka përmendëm është një e pakës nga ajo çka ekziston në historinë e tij të ndershme Ali sallallahu alejhi وسalam edhe një herë më bëni allah për zgjatjen e kohës elucim allahun xhel xhelalu qallahu tebaraka ve teala la ibn qabul veprat tona na ishlin gjunahat elucim allahun xhel xhelalu qallahu tebaraka ve teala ne mosomremrishum ramazane duke qenë me shëndet dhe iman aqulu qawli hadha ve astaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu inne huwal ghafururrahim walhamdulillahirabbil alamin